Завепушку. Я такого тебе навчу? Такого? Роман откидає у бік автомат і стягує з ніг стоптені, укриті піщаною пелюгою, кирзачі. Роздягається, легко застрибує у розчинене вікно офіцерської квартири, де Раїса полює на останнього, не вбитого ще комара. Він згадав, що іноді лейтенант брав Райку на руки і ніс до ліжка. Хоче зробити так само, але не може підняти її. Від безсилля впивається у її рожеве тіло, але вона вислизає між його пальцями, як вишневий кисіль, з якого утворюються і бігають по персидському килиму метушливі, схожі на Райку немовлятка, і жалібно просять маминих грудей. Роман хоче вискочити назад у вікно, але на підвіконні сидить лейтенант з гітарою, перев'язаною рожевим бантом і з пістолетом у руці. Темна ночь, тільки пулі свістять по степі. Кілька вертолютів. Змолотили небо над містом, щинили вітер, підняли піщану куряву і сіли у районі міського пляжу. Вони пролетіли так низько, що видно було обличчя пілотів у військових респіраторах, що нагадували ніздрі бегемотів. Хто бачив, одвів очі. А вихователька дитячого садка стала притмом заганяти неслухняних малюків з ігрового майданчика у приміщення Через кілька хвилин вертольоти знову піднялися Довго набирали висоту Натужувалися моторами На довгих линвах вони піднімали велетенські сітки неводи Набиті мішками Мабуть деякі мішки були діряві Бо з неба цідився на місто золотавий річковий пісок Вантаж розгойдувався. Люди, які були на вулиці, з прожогу кидалися в під'їзди будинків. Одна із сіток мало не зачепила чортове колесо. Пропливши над верхньою люлькою, горбань встиг сховатися в свою будку. Людно було біля пивної бочки і великої жаровні на якій шкварчать шашлики. Дарчин Степан, жадівно виливши в себе три гальби пива, переводить дух, закурює, примостившись поодаль від бочки на вільній лавчині парку. Над ще повною гальбою кружляє оса, і він одганяє її рукою, пшакає на неї цигарковим димом. Варнякають, що котла на станції розсадило. Станція дух спустила. Сюди не дістало, місто стоїть, пиво дали до свят. А копченої тюлечки пожаліли. З хвостами б їх їв. Із сітки, підв'язаної на лин від вертольота, вивалюється один мішок, глухо гепається, недалечко від чоловіка, що останній зайняв чергу за пивом. «Ей, у тебе щось випало з кишені велике! Чи не гаманець з грішми?» – гукає рудий лисий молодик, витираючи пивну піну з товстих губів. «Мішок та рані кинули, налітай!» Угризаючись у жиловий шашлик, відповідає дідок, що зіперся на кермову велосипеда, до якого прив'язано Качура в сіці. Той, хто зрання пиво п'є, радіації не визнає. Підохочує пиволюбів натоптаний жиром продавець, підставляючи обличчя під тонкі струмені води для миття гальб. Пивце із чеських броварень. За четвертою квартою стаєш радий і активний. Тарасикова учителька не прийшла на уроки. Спершу думали, запізнюється, пошуміли, погзигались у класі. Двічі зазирав до них директор, затихали, біжком сідались за парти. Але ніхто не приходив їх учити. Знову затівали штовханину і гризню між собою. Так і не прийшла Галина Олександрівна а після перерви прислали їм Толька із 10-го капітана шкільної баскетбольної команди, бо його молодші учні боялися більше як вчителів. Только назвав їхній урок цивільною обороною, приніс з собою зелену сумку з протигазом і вчив, як одягати на обличчя, гумову маску з хоботом і скляними очима. Спершу показав на собі, і клас довго реготав, поки баскетболіст не дав зашийника гарбузові. У Тарасиковому класі є хлопчик, у якого вилізає чуб, і його охрестили гарбузом. Тоді кожен мусив вийти до дошки і показати, як він вміє одягати протигаза. Щоразу щинявся регіт, але тільки ходив між рядами парт. Боялися тамували сміх, затуляючи уста долонями. Всі тішилися, он, який веселий урок вийшов. От би такого вчителя на цілу чверть дали. Тільки б'ється дуже. Після другої перерви їхній клас відпустили додому, роздавши кожному пігулку проти грипу. Але тільки четверо відмінників проковтнули, бо гірке дуже. Жбурляли одне в одного тими бридкими гудзиками, бо ж ні вчительки ні торіка не було. Тарасик у школі не малював, а зараз до пучок стер всі уламки кольорової крейди. На заасфальтованих хідниках позалишалися намальовані ним діти у протигазах і хоботами маленьких слоненят. Квапився, бо треба їхати до діда. Ігрецька нема, бігала в пожежну, а там усе чужі, київські, сусідніх районів, нічого не знають. Дарочка відвертає від Людмили очі, бо каже неправду, лукавить. Один з пожежників сказав їй, що всі, які кинулись на пожежу перші, у лікарні. «Що ж з нами буде?» «Що буде, коли все це правда?» – простогнала Людмила. «Ми прожили трохи, потішилися і поплакали. А дітки? Дітки, що з ними? Що чекає їх?»